Pau, a Contrabanda FM. Molt bona tarda. Benvinguts a Ones de Pau. Comencem un nou programa d'Ones de, de Pau, aquí a Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona. També ens pots escoltar per internet a contrabanda.org. Doncs aquí estem en directe. Avui parlarem dels processos de Pau i d'alguna manera serà com una segona part d'aquell primer programa que ja vam fer ara fa 15 dies. I avui ens acompanyarà una altra investigadora de l'Escola de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, i aquesta vegada parlarem amb la Maria Villelles, eh, d'aquí una estoneta. Abans, però, de parlar amb ella... M'agradaria definir alguns conceptes relacionats amb, amb els conflictes i els processos de pau que, tot i ser bàsics, poden haver de recordar-los. La veritat és que en, avui en dia parlar de pau des delss de moviments socials o des de la trinxera antimilitarista, per dir-ho d'alguna manera, doncs no és fàcil i és que quan llegim o escoltem els mitjans de comunicació massius, els mass media, o mas mierda, doncs ja ja veiem com els militars i els polítics s'omplen la boca amb la paraula pau o intervenció quan en realitat menteixen per no dir guerra o invasió. Per tant, quan nosaltres parlem de pau, entenem que aquesta no significa res si no forma part de la construcció de pau. La pau en si mateixa no és res. I, i què entenem per construcció de pau, aleshores? Doncs, evidentment, res a veure amb les intervencions de l'OTAN ni amb l'ajuda humanitària de l'exèrcit espanyol. Construcció de pau vol dir la posada en marxa de mesures, plantejaments, processos i etapes encaminades a transformar conflictes violents en relacions i estructures més inclusives i sostenibles. Aquesta definició és de Jean-Paul Lederach, del 2007. Per tant, i com explicarem més endavant, la pau és un procés en constant construcció. No és un estat o un temps de pau, sinó que és un ordre social. Aleshores, en un altre document de l'Escola de Cultura de Pau, de la Universitat Autònoma de Barcelona, es defineix la violència. I es diu que la violència pot ser exercida per una persona una institució o una situació estructural eh, la violència pot ser exercida per una persona, institució o el que s'entén per la violència estructural un segundet perquè tenim aquí la, la trucada de la Maria Villelles Hola Hola, sóc la Maria Villelles. Hola. Hola Hola Sí Disculpen que m'havia tret els auriculars perquè si no acabo cridant com, com, com em passa sovint i ara et sentim perfectíssimament és un gustàs poder doncs, fer aquesta connexió avui perfectament des d'aquí, des de Contrabande FM i anar superant doncs, aquests petits inconvenients que tenim i que, que és normal doncs, que tota ràdio lliure i autogestionada doncs, pugui tenir. El que és més positiu i, i valorable és que ho anem superant i que ens mantenim a l'aire, en antena, doncs, amb aquesta eh, programació de, durant 24 hores i amb més de 40 programes diferents cada setmana. I t'agraeixo la, la trucada, eh, Maria Vielles, Bé, bueno, gràcies a vosaltres. M'has enganxat eh, que començava a fer aquesta introducció. Eh, havíem quedat que truquaries a Equar has trucat molt puntual, però permeten que acabi de llegir-ho, si, si no et fa res, i així jo crec que entrarem més en, en matèria. Et sembla bé? Sí, perfecte, sí, sí. Molt bé. Doncs ara continuem parlant, parlant d'acord? Mm -hmm. A veure... Perfecte. Mm, on érem? Sí, estàvem començant amb la definició de, de violència. Ja havíem parlat que, el, que la pau és un procés constant i ara dèiem que la violència en, pot ser exercida per una persona, un, una persona torturadora, un lladre, un militar, pot ser exercida per una institució, una presó, una fàbrica, una escola o una situació estructural. Aquí la violència estructural la podríem entendre com explotació laboral, injustícia social, etnocentrisme cultural, etc. Aleshores, ràpidament, eh, com dieu aquí a, a l'escola de Pau, de l'Autònoma, diferencieu entre violència directa, violència estructural i violència cultural. La directa seria aquella que suposa una agressió física, un assassinat, una tortura, una bufetada inclús, una mutilació i altres formes de maltractament físic són exemples de violència directa. La violència estructural és la violència que forma part de l'estructura social i que impedeix cobrir les necessitats bàsiques com la generada per la desigualtat social, l'atur, les mancances en la nutrició, la manca de serveis sanitaris i educatius bàsics. La violència cultural es refereix a aquells aspectes de l'àmbit simbòlic, religió, cultura, llengua, arts, ciències, que es poden utilitzar per justificar o legitimar la violència estructural o directa. Aquelles argumentacions que ens fan percebre com a normals, situacions de violència profunda. La violència cultural també es pot entendre pel nom de cultura de la violència. Aquí tenim un, un dels punts claus, i hem de passar per aquí perquè si no no estaríem explicant res, i és que la violència estructural és intrínseca al model capitalista imparant avui en dia. Per tant, el, el model capitalista és violència per si mateix. Per tant, la violència estructural és el propi model. Això ens plantejaria la pregunta de si volem avançar en aquest procés de construcció de pau haurem de canviar aquest model com es pot canviar aquest model això ho podríem plantejar després aleshores per en enllestint aquesta presentació aquesta introducció breument també algunes dades de violència al món la, per exemple la violència directa el 90% de les morts en els conflictes armats són civils la major part dones i infants L'any 2001 van ser executades 3.084 persones per l'aplicació de la pena de mort. N'haurem de sumar uns quants més eh, des del 2001 al 2009. I també amb aquestes estadístiques, de, en aquest cas del 2003, aquest estudi de l'Escola de Pau ens diu que segons la Comissió de Drets Humans de l'ONU es confirmen 47 casos de tortura a l'estat espanyol eh, aleshores tenim un informe més actualitzat de, pel que fa impunitat policial i tortures a Espanya que és el document d'amnistia internacional titulat Espanya, sal en la herida i aquest, aquest informe es va publicar el 2007 però s'ha actualitzat a, amb nova informació el 2009 a veure si podem penjar també aquest document al bloc del programa aonesdepau.contrabanda.org i si no podeu enllaçar-ho directament a la web d'Amnistia Internacional que estava a la pàgina d'inici aquests dies perquè com deia és una actualització. Eh? Per tant, tinguem en compte doncs això, els processos de pau els tenim aquí a casa, en construcció o hauríem d'estar en construcció més enllà dels conflictes armats internacionals. I això també serà un tema que parlarem després com com participem d'aquesta construcció de pau des de lo local perquè la nostra vida sigui l'exemple, perquè el nostre entorn immediat sigui l'exemple. Després podem participar amb entitats internacionals que ja veuríem doncs, com funcionen i fins a on doncs, podem fer que funcionin eh, ràpidament dos exemples de violència estructural i dos de, de violència cultural tenim que més de 1.200 milions de persones sobreviuen amb menys d'un dòlar al dia. Aquestes sí que són dades actualitzades. Eh, Nacions Unides doncs, inclús avisava de que abans de que s'acabi el 2009 hi haurà hagut 90 milions de persones al món que s'hauran afegit a aquests doncs, ben ben 1.200 milions de persones que viuen en l'extrema pobresa dels quals doncs, també n'hi ha bastants milions, el que s'anomena quart món. El quart món seria aquest món marginat del primer món, o sigui, seria la pobresa amagada dels països rics. La setmana que ve, o la propera, farem aquell programa que ja havíem anunciat sobre violència estructural amb un company del de, Seminari d'Economia Crítica Taifa, que ens parlarà de de la violència estructural vista des del punt de vista de l'economia, del neoliberalisme. Com hem arribat al punt de que la pobresa doncs, ha estat d'aquesta manera tan extensa d'aquests 1.200 milions de persones al món, doncs, degut a les polítiques econòmiques, que promociona el capitalisme i doncs, a tots els seus governs ultraconservadors, unagada més, Aquí tindríem que les subvencions a l'agricultura als països rics, per exemple, sumen més de 300.000 milions de dòlars l'any. Això significa cinc vegades més que l'ajuda oficial al desenvolupament. També és una dada per comentar, potser en el proper programa, i el que sí que podríem comentar avui amb la Maria Vielles, que ara la saludarem una altra vegada per parlar amb ella, eh, podrem parlar de cultura de la violència, com dem abans, la violència cultural, que ella també coneix, si no recordo malament, de manera doncs, especial en quant a, a, a gènere, no? que també doncs, és, és la violència machista, la violència que rep com a víctima la dona, eh, els feminicidis i tota la violència a nivell d'educació, doncs, a nivell de relacions socials, etc. Ràpidament, per acabar, eh, podem concretar que, que la Pau doncs ha tingut diferents significats històricament. En aquest document, com us deia, de l'escola de pau, recuien el significat de pau a l'antiga Grècia, que rebia el nom d'Eirene, de i era el terme amb què definien la pau. Una idea de pau com un estat de tranquil·litat, de serenitat, d'absència d'hostilitats entre ciutats gregues. És a dir, una harmonia en la unitat interior i social grega. La PAx romana, la Pau romana fa referència a respectar el que és legal, a mantenir la llei i l'ordre, establert. En definitiva, a batllar per l'absència de conflicte i rebel·lió violenta dins dels límits de l'imperi romà, controlat per un poderós aparell militar. Respon a una estructura social i econòmica imperialista i, per tant, busca mantenir l'estatus quo, és a dir, defensar els interessos dels qui es beneficien de l'estructura de l'imperi respecte dels qui en resten a la perifèria. I tal com diria John Paul Lederach, de qui ja hem agafat la definició de construcció de pau al principi, doncs Lederach diu que aquesta pac romana, que igual que en l'imperi romà, la pau contemporània, reflecteix els interessos dels qui es beneficien de l'estructura internacional tal com és. És a dir, es beneficien de la pau els del centre i no els de la perifèria. Una concepció molt negativa, evidentment, i manipuladora de la pau, però molt extensa. Avui en dia, sens dubte, com podem comprovar, eh, a través dels mas merda, que deiem abans, a través dels mas media i també de totes les institucions i tots els organismes socials començant per l'escola i acabant doncs per les institucions o els cossos de seguretat de la policia aleshores això seria la pau negativa lògicament, no pot rebre un altre nom si el que volem és una pau per a totes les persones alliberadora i constructora cal superar la pau negativa i a partir d'una concepció més rica i positiva d'aquesta entendríem o apareixeria la pau positiva que seria el procés de realització de la justícia en els diferents nivells de la relació humana. És un concepte dinàmic que ens porta a aflorar, a afrontar i resoldre els conflictes de forma no violenta i el fi de la qual és aconseguir l'harmonia de la persona amb ella mateixa amb la naturalesa i amb les altres persones. Acabo, ara sí. Per tant, la pau positiva és molt més que una mera absència de guerra, és un procés en constant construcció, no és un estat o un temps de pau, sinó que és un ordre social. Un ordre social de reduïda violència i elevada justícia. La igualtat en el control i la distribució del poder i els recursos. Doncs, si et sembla bé, eh, Maria, segueixes per aquí? Sí, sí, sí, estic aquí. Molt bé. Si et sembla bé, et eh, poso un, un tema musical que, que l'utilitzeu en... Ara no sé com tituleu aquest document, però sí amb un, uns, diguéssim, exercicis d'educació sobre construcció de pau és un, una música del Jimi Hendrix i, i em penso que el, el poseu per fer debat després o, o per, per preguntar doncs, als participants d'aquests tallers o d'aquests exercicis doncs, per preguntar què és el que suggereix aquesta música i si et sembla bé ho podem posar, penso que són 3 minutets és una música de Jimi Hendrix com dèiem és un tema en directe interpretat al festival de Woodstock de 1969. de Pau, a contrabanda FMA. Aquesta era la guitarra de Jimi Hendrix a Woodstock l'any 1969 interpretant el que molts hi haureu identificat o reconegut com a l'himne nacional d'aquest de, país de, dels Estats Units de Nord-Amèrica. Eh, saludem a la Maria Villegas una altra vegada. Hola, Maria. Eh, Maria? Hola. Doncs... Uh, no. Hola? Sí, ara t'escolto. Sí, t'escoltem perfectament ara. Uh, has Hola? Sí, has, has... escoltat escoltat l'himne? Hola? Hola, Maria. Has escoltat l'himne de... que tocava en Jimi Hendrix? Hola. Doncs ja heu sentit el telèfon. Ha penjat... Pel que sigui, no ens escoltava i nosaltres sí que l'escoltàvem, oi? Jo l'escoltava perfectament. A veure si, si torna a trucar, plau i mm, podem fer aquesta comunicació. Uh, molt bé, doncs aquí ens hem quedat. Ens hem quedat aquí a l'inici de la conversa amb la Maria i esperem que, que sigui tan amable de, de tornar a trucar Eh, per tenir aquesta xerrada amb ella per parlar sobre els processos de pau els conflictes armats i els processos de pau eh, potser no li ha agradat el, el, la cançó del Jimi Hendrix no, això és broma eh, mentrestant doncs, tenim diversos temes i podríem aprofitar per recordar una notícia de de l'agenda d'aquesta setmana, que ho guardava pel final, però podem avançar-ho, i són unes trobades que es faran, o que ja han començat a ferse de mitjans comunitaris. Són unes trobades d'àmbit estatal, per tant que vindran mitjans de comunicació, eh, dels moviments socials, mitjans lliures, de ràdio, de televisió, de tota la península, aquí a Barcelona. Ahir van començar a fer activitats, eh, avui també, i us avanço les de demà, que són les que tinc doncs, eh, més en ment, de memòria, i que es realitzaran a l'engar de Barcelona, i podeu trobar la informació a la pàgina web del mateix hangar, que és hangar.org. També podeu entrar a la pàgina web de, de la tele d'ocupemlesones.org que és qui organitza doncs, en gran part doncs, tota aquesta trobada de mitjans comunitaris. I tenia per aquí una falqueta d'aquesta trobada que la podem posar i, i així doncs també Escoltem com ens ho expliquen ells, la trobada de mitjans comunitaris a Barcelona. ¿Hay alguien, en... ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡No! Todos los medios libres y comunitarios han ido a Barcelona! Hay alguien en casa. 6, 7 y 8 de noviembre, quinto encuentro de la red de medios comunitarios. Cámaras, micro y bolígrafos. Los medios pequeños cotinaron y se comieron al pergordo. gordo més informacions medis comunirios.net. Doncs uh, Això és eh, Medicom comuniitario.net. Què més? Què més tenim per aquí? Doncs estem esperant la trucada de la Maria Villelles que espero doncs que el telèfon no estàà ben penjat i que i que a veure que ens pugui trucar, a veure, tenim la palanqueta a dalt, ja no està on air, sinó a telèfon 7. I ara sí que, si entrés a trucada, l'escoltaríem perfectament. Bé, aquesta introducció doncs, que us ha fet servia a part... Eh, aquí tenim la, la trucada. Hola, Maria. Hola. Bona tarda, novament. Bona tarda. Ens escoltes bé? Sí, ara sí, ara sí. Vale, a veure, eh, disculpa'm doncs, eh, l'error que hagi pogut doncs, tenir jo aquí en la, en la taula de so. Si et sembla bé, doncs vamos al grano sí. amb, amb aquesta xerrada que t'agraeixo doncs, una vegada més doncs, que, que, que hagis doncs, volgut col·laborar amb nosaltres i amb el programa unes de Pau, i bé, no sé, ja posat aquest tema de, Jimmy Hendrix perquè vaig veure eh, aquest dossier, diguéssim, d'educació, de, de construcció de, de pau, i em semblava, em semblava interessant, no?, perquè realment hi ha exemples molt currats i, i molt eh, forts, eh, perquè es parla d'Iraq, es parla de violència domèstica, es parla de pobresa extrema, i, per tant, són, són casos en els que treballeu, molt reals de violència i per tant no estem parlant de coses abstractes ni molt menys de coses light, com, com ja hem dit algunes vegades quan, quan fem alguna crítica de, de certs, certes maneres de, de parlar de pau. No? Digue'ns, així una mica per començar, el del Jimi Hendrix, com, com ho treballeu això? Bé, bueno, la veritat és que això és més la gent que treballa els temes d'educació per la pau, que és un altre programa en el que jo no, jo no hi treballo tant, però sí que s'intenta doncs, fer servir diferents expressions d'arts, música, que en diferents moments de la història, en aquest cas en, en Gustav, no?, que va ser un moment així socialment molt, molt important, doncs bé, bueno, com la gent ha fet servir d'expressions artístiques, no, no tan acadèmiques, sinó més, més vinculades a, doncs a la vida quotidiana de la gent, i amb coses amb les que la gent es pot sentir molt, molt identificada. No? Una uh -huh. crítica, doncs, potser, a la política dels Estats Units, doncs a través, fent servir el seu himne com un símbol, és a dir, fent servir eines que, que permetin una comunicació molt més directa amb sectors de gent molt més amplis. Uh -huh. Molt bé, d'alguna manera seria atacar un símbol, no? I... Sí, qüestionar, qüestionar símbols d'aquest estil com puguin ser els gimnals. Mm -hmm. Seria una mica de, de construir el símbol eh, i treure-li doncs, doncs que té per, per evidenciar doncs, la realitat que, que pot haver-hi a sota o, com a mínim, doncs, la, les diferents visions que pugui tenir un. No sé si això és com, seria equivalent a cremar una bandera. Perquè cremar una bandera eh, està penalitzat, és, és una cosa il·legal, no? Bé, bueno, realment és, és, és diferent, tot i que pugui puguem trobar punts de connexió, no? Eh, tot i que sí, de les dues maneres està qüestionant, tot i que cremar una bandera és una acció molt més directa que no fer servir una cançó o interpretar d'una altra manera una cançó no? que té un component molt més simbòlic que el de cremar una bandera que no és que sigui gens simbòlic, sinó que és més aviat una acció, una acció ben directa. Mm -hmm. Molt bé. Uh, a veure, comenta'ns què opines o, o com, com ho veus tu això del, de la violència com a, com a part inherent o o sine qua de, del model capitalista no? que el, la violència estructural és el, el propi model capitalista o neoliberal sobretot eh, ultraconservador que està molt present i més del que ens imaginem moltes vegades en la nostra vida no? si és que no ho patim directament doncs també està molt present de manera subtil però que va acullant no? ens, ens aleshores això com com ho podem identificar i sobretot com es podria canviar aquest model o per on es pot començar si realment eh, el propi model és la violència? Bueno, això d'això hauries de parlar amb economista que entengui més eh, d'economia que jo, però sí que és cert que el sistema econòmic actual doncs, comporta una exclusió d'una part de la població molt important. Del, de fet, de, de, si ho mirem a nivell mundial de la majoria de la població, i aquesta exclusió l'entenem com a violència perquè el que fa és que la població no pugui desenvolupar les seves capacitats humanes plenament, no pugui desenvolupar tot el seu potencial com a persona que pot contribuir al benestar social, al benestar de la població en general. És a dir, és un sistema que impedeix que la gent es desenvolupi plenament doncs, mitjançant la privació de... Els recursos naturals, els recursos econòmics i també d'altres recursos com puguin ser l'accés a, a la cultura o l'accés a l'educació és a dir, privant-la de, de tota una sèrie de necessitats que nosaltres entenem que són essencials no? perquè la gent pugui desenvolupar-se plenament socialment, individual i, i de manera també col·lectiva és a dir, quan no és només una persona sinó que són col·lectius en ser els que se'ls hi priva de, de, de poder tenir unes, unes condicions dignes de vida. llavors hem de parlar d'una violència estructural de caràcter col·lectiu, tot i que ja afecta individualment a cada, a cada persona. Molt bé. Diguems aleshores que eren una cosa més concreta i, i en el teu àmbit d'estudi i de divulgació, potser que serien els diàlegs, no? aquest procés de negociació en un conflicte determinat. Com, com s'arriba aquest diàleg? perquè, clar, si, si estem parlant d'un conflicte, eh, a veure, podem anar conflictes internacionals, eh, però ho podem generalitzar, si, si et sembla bé, o, o posa tu l'exemple que vulguis. Aleshores, tenint en compte aquest prèvi de que el, el propi model, el, el propi sistema polític de Nacions Unides, per exemple, amb el, amb el seu nucli del Consell de Seguretat, que, que són els països més poderosos, si són aquests països i els seus interessos els que estan provocant els conflictes el diàleg és molt arriscat d'una banda i, i també molt difícil al mateix temps si hem de negociar amb, amb ells, amb, amb aquests països poderosos que estan provocant els conflictes aleshores com, com s'aborda això, com, com es pot encaminar aquest diàleg perquè realment ens ajudi eh, en positiu i no sigui doncs, una resolució que afavoreixi a, a l'opressor, en aquest cas. A veure, en el cas dels conflictes armats, si no és per la via del diàleg entre les parts en conflicte, és a dir, el govern del país que sigui, i els grups armats o guerrilles, o en funció de cada context, doncs l'oposició armada del caràcter que sigui, si no és per la, via, per la via negociada, per la via de la victòria militar, realment trobem molts pocs casos en els que s'hagi arribat a la, fi de, a la fi de la violència. És evident que tampoc hem de tenir una mirada innocent sobre els processos de pau i els processos de diàleg i que totes les parts en un conflicte hi tenen darrere doncs, interessos que poden ser de tipus econòmic, o polític, o geoestratègic, o del tipus que sigui. Això, per suposat que s'ha de ser conscient, però, però és que la via de la victòria militar és realment... és realment també una quimera, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, estem veient ara, per exemple, en el cas de l'Afganistan, no? Pret pretendre que s'enderrocarà les milícies talibans per la via militar, per mitjançant la presència de tropes estrangeres, doncs realment s'ha vist que, que és pràcticament impossible, perquè des de l'any 2001 la violència doncs, ha augmentat moltíssim, però, però també per part dels moviments armats d'oposició, doncs, a pretendre arribar al poder per la via armada, doncs, no trobem tants casos en els que això hagi estat un èxit. Llavors, a la via del diàleg, un diàleg que no ha de ser incondicional, és a dir, hi ha d'haver-hi condicions, no?, s'han de posar temes sobre la taula perquè perquè això pugui pugui arribar finalment com conjuntius a una pau veritable, una pau justa, és a dir, una pau positiva, no la pau negativa de la que parlaves abans com mera absència de violència, sinó una, una pau amb continguts que no comporti pues, noves dosis de violència estructural, per exemple. Això és un camí llarg i és un camí difícil no, no, no, de ser ingenus i no, no hi ha receptes màgiques. És a dir, la pregunta de què hem de fer per arribar a aquesta pau doncs no, no té una fàcil resposta. Són múltiples factors i i ha d'haver-hi la conjunció de persones compromeses, ha d'haver-hi una societat act civil activa, molt, això és molt important, perquè aquesta pau pugui tenir un contingut eh, just de veritat, ha d'haver-hi la força de la gent demanant doncs, justícia, demanant veritat, demanant reparacions, eh, però també doncs, ha d'haver-hi aquest espai de diàleg. Això és molt interessant, aquest darrer punt, no? que, que la població, que la, els habitants víctimes d'aquest conflicte armat, mm, imaginem en aquest cas un conflicte armat, doncs tinguin també veu i vot no? en, a l'hora de negociar. Uh, Això succeeix? Uh, és una cosa doncs, que, que segurament s'ha de potenciar més? I com, com es pot donar uh, aquest protagonisme? O com, com es podria... Autoconsegudir la víctima a aquest protagonisme i que se l'escoltis el respecte amb, amb aquestes negociacions. Imaginem que s'ha superat el diàleg i que estem en la negociació. després vindrien els processos. No? però en, en aquest punt de, de negociacions, com, com hi podem arribar? Mm. Doncs a veure, en aquells contextos en els que durant el conflicte armat la població civil s'ha organitzat no per denunciar violacions de drets humans, per denunciar l'impacte de la violència, és molt més fàcil perquè ja hi ha un teixit social, no? una gent que, que, que té més clar què és el que vol. En el cas de contextos en els que no la societat civil doncs, per causa de la violència o per altres causes no està tan organitzada, doncs, és molt més complicat que, que, que la seva veu es pugui escoltar en unes negociacions. També és cert que les xarxes internacionals de societat civil doncs, poden jugar un paper important no? contribuint a donar visibilitat doncs, a la gent d'aquests contextos a les organitzacions socials als moviments per la pau que hi trobem a moltíssims països, a les organitzacions de drets humans és a dir, a qualsevol tipus d'expressió de la societat civil organitzada mitjançant aquestes xarxes de solidaritat doncs és més fàcil que que doncs que les seves demandes hi puguin fer ressò i puguin ser escoltades a nivell, a nivell internacional. Però també són processos llargs en els que es necessita doncs, que hi pugui haver un empoderament de la societat civil perquè, doncs, perquè des dels àmbits més polítics on es prenen les decisions doncs, es tingui en compte quines són aquestes demandes. També, segurament, immediatament després d'acabar un conflicte armat o quan estan produint les negociacions, és més difícil per la població civil poder tenir un espai. Però també cert, com per exemple hem vist en els casos d'Argentina o de Xile, no, que anys després d'acabar la dictadura és que la societat civil ha començat a veure donc, que a poc a poc algunes de les seves demandes, com els judicis, no als per exemple, els torturadors d'Argentina estan començant ara i ara s'està començant a empresonar perquè hi ha hagut un esforç constant de molts anys, no només en el moment en el que la dictadura doncs, va acabar, sinó molts anys després de continuar amb aquesta organització social. Llavors són esforços continuats en el temps. En, en el cas d'Honduras, que, que és més actual, ten, tenim que arribar a negociar els golpistes amb amb els representants del govern constitucional que ha sigut derrocat pel, per, pels golpistes. Això també és mm, sorprenent que es pugui donar i sobretot que s'avali des de les institucions internacionals i els governs internacionals que acceptin aquest tipus de negociació. No? Aleshores, aquí també es veu com la, la població que, diguéssim, el que es poten augmentar doncs, els fronts de resistència populars, que, es formen, eh, és que no formen ni, ni, una, ni un tercer angle del triangle, estan a fora, no? Eh, és una cosa com que, que està entre el govern constitucional i els golpistes. I, per una altra banda d'alguna manera aïllats d'aquest procés estarien als fronts populars. Això realment és així? I, I si fos així quina participació hauríem de tenir en, en el protagonisme d'aquestes negociacions, si és que acceptem les negociacions com un bon camí? A veure, indubtablement les demandes de la població, no? Sobretot en aquest cas, pues, que hi ha hagut també greus violacions de drets humans haurien de, de tenir molt més resó que La comunitat internacional, això és evident, no? i que s'haurien d'haver fet, fet més resó doncs, de, de, de les demandes, de les violacions dels drets humans. Mm, L'alternativa al qui, diàleg, quina és? Una invasió militar del país, eh, perquè la resistència civil doncs, és un camí que porta que porten molts anys és a dir, que si no és per la via del diàleg eh, les altres vies immediates normalment acostumen a passar per la, per la violència directa llavors és una disjuntiva difícil de resoldre però amb una societat civil organitzada que pressiona cada dia doncs eh, potser el diàleg pot estar molt més condicionat cap a la doncs, doncs cap a l'enderrocament de, de, dels de les persones que han portat a terme el cop d'estat eh, per això és important doncs, que la societat civil pugui tenir suport des de, des de molts llocs des de la societat civil d'altres països o bé de la regió de Centroamèrica o bé de, o bé de fora perquè pugui estar molt més enfortida i pugui tenir un paper més important a, a unes negociacions mm -hmm. Quin seria eh, així en, en general o per principi l'element més important en, en un procés de pau o inclús, diguem, en, en la construcció de la pau en general. Ja no, ja no tan inclús en l'àmbit d'un conflicte armat, sinó en aquest context de violència estructural que avui també doncs, estem anticipant una miqueta pels propers programes que farem, no? Des d'aquest punt de vista, quin podria ser aquest element de construcció de pau més determinant, potser? A veure, jo crec que més que parlar d'un sol element, el que és important de tenir en compte és que la pau és, ha de ser un procés, com deies abans, i un procés en el que hi hagi uh, molts elements. És a dir, no no podem fer una jerarquia, no?, de dir què és més important per la pau. Hi ha, ha d'haver-hi processos en els que es tinguin en compte elements com la inclusió, no?, que amplis sectors socials. Uh, se sentin representats, se sentin inclosos a dintre de dintre del que s'està negociant. Hi ha d'haver un component de drets humans que també és, és importantíssim de, de respecte de drets humans. i ha d'haver un component de, doncs, de pau estructural en el sentit de garantir justícia social, eh, garantir doncs, que les necessitats de la població estiguin cobertes, que no hi hagin desigualtats socials. Eh, hi ha d'haver un component també de desarmament, no? de desarmament de lluita contra la proliferació armamentística, ja ha d'haver un component d'equitat de, de, de gènere, també molt important perquè si no mai podrem parlar d'una veritable pau. És a dir, més que un sol element, eh, la pau és la suma de tots aquests elements entesos com a, en un procés de construcció constant i contínua. Mm. A veure, et vaig fer la pregunta per correu electrònic l'altre dia de si ens atrevíem a, a plantejar encara que sigui molt breument el tema del, de la violència a Espanya respecte a la lluita armada que hi ha al País Basc i aleshores et comentava com podríem eh, fer... Res, dues línies, què ens podries dir respecte a les negociacions que hi ha hagut entre els diferents governs i ETA? Doncs, bé, bueno, com, com s'ha vist, eh, malgrat que la via policial i la via de la, bueno, de la violència ha estat la via preferida durant tots aquests anys i que, malauradament, les darreres negociacions de pau doncs, van ser un fracàs, Uh, jo crec que realment al País Basc uh, la violència tan estructural com directa només desapareixerà per la via política. Llavors crec que és important apostar per aquesta via. Uh, hi, ha, hi ha molts actors socials al País Basc que han defensat la necessitat de que hi hagi un diàleg, però un diàleg inclusiu i on els diferents sectors socials s'hi puguin veure representats i jo crec que, que s'ha d'apostar per, per la via política una via que, que, que, que contempla que, que les demandes socials d'uns i d'altres estiguin sobre la taula però que no es prioritzin a les d'un sector social per damunt dels altres i crec que bueno, només això, dir que s'ha d'apostar per la via per la via política En, en aquest cas hi ha un, un últim punt sobre el País Basc i eh, seria d'alguna manera sobre allà que, en, que moltes vegades el, un dels inconvenients que ens podem trobar és que les regles del diàleg o, o les, les regles de negociació les imposi una part i, per tant, ja, ja sigui desigual i comenci amb un mal pas aquesta negociació. I ara estic pensant en, en la manera de dialogar legalment establerta pel sistema democràtic que és el, el que s'anomena doncs com es diu això, el referèndum no? quan es proveix un referèndum al País Basc en, en relació a la independència estàs d'alguna manera impedint una cosa que, que el mateix sistema doncs estableix com a possible, correcta i legal i per tant aquest diàleg ja es, ja es frena d'alguna manera per aquí no? no sé, el, el referèndum és, és una manera doncs de, de que s'expressi la població, però també n'hi ha d'altres, no? En, en aquestes etapes de diàleg quin, quina seria la, una de les importants també per escoltar eh, en aquest cas a les víctimes o quan a mínim, a la part de la població? Quines maneres hi ha també de participar amb el diàleg? Doncs a veure hi ha ja altres contextos que poden servir d'exemple, doncs hi ha hagut moltes maneres, no? i han hagut doncs, com taules de la societat civil, paral·leles a les taules oficials, on la gent ha pogut expressar les seves demandes, els seus greuges, no? que ha patit durant molts anys, eh, mitjançant no sé, audiències públiques on es puguin generar espais veritablement participatius per la societat civil, on, on es puguin expressar diferents punts de vista sobre quina podria ser una possible, una possible solució per a un conflicte, i en el cas del País Basc, doncs, també podria ser així, no? doncs, com mitjans en diferents formats, eh, on tots els sectors socials puguin expressar la seva veu i quina és la seva visió per a un futur en pau. Clar, perquè una cosa és el, el, el diàleg, i l'altra és la reivindicació. Una cosa és fer una manifestació, per exemple, al carrer per reivindicar alguna cosa i l'altra és estar sentat al Ministeri, per exemple, de Justícia, dialogant una nova llei o dialogant amb els ministres o amb els representants del govern, doncs una nova política. És, és molt diferent, no? Per això deia, com, com s'arriba al diàleg? No té res a veure una cosa amb una altra. Amb una reivindicació un només expressa el que vols reivindicar. En un diàleg hi ha d'haver-hi un intercanvi d'opinions, hi ha d'haver-hi un intercanvi de posicions, hi ha d'haver-hi un reconeixement de la part de l'altre que, que puguis reconèixer com, com raonable. És a dir, un diàleg és un intercanvi, mentre que una manifestació és simplement l'expressió d'una opinió d'un sector determinat que hi participa en aquella manifestació. Quina podria ser la, la força de, de, de la població per poder, per poder negociar, en aquest cas, doncs, u, unes condicions que millorin la situació d'injustícia que puguin viure? Quin, què és el que pot donar força a un col·lectiu a l'hora de, de negociar o dialogar amb el poder, en aquest cas? Doncs, en primer lloc, tenir molt clares quines són... <laughs> Les, les seves pròpies propostes, és a dir, tenir, tenir molt clar quin és el punt de partida d'un mateix, però també tenir clar quins aspectes del punt de partida es poden modificar per la via del diàleg. És a dir, un diàleg pressuposa l'arribada a un punt, no necessàriament un punt intermig, però un punt on tothom es pugui sentir bueno, mínimament satisfet. Llavors implica, per una banda, tenir clars els posicionaments i les coses que per uns són irrenunciables, però també quins altres punts sí que són modificables per la via del diàleg. D'acord. Eh, doncs se'ns acaba el temps, eh, Maria Villelles, de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per col·laborar amb el programa. Bé, bueno, gràcies a vosaltres. Una salutació ben forta. Vinga, fins una altra. Fins una altra, gràcies. Adeu. Adeu. Doncs uh, fins aquí aquesta conversa amb la Maria Villelles, de l'Escola del Pau, i ens queden poc minutets. Per acabar, ho farem amb una cançó d'en de Budi Gutri, que és, segons un llibre, segons escriu un autor... En Woody Guthrie és el més famós de tots els músics i revolucionaris de l'històric sindicat nord-americà Industrial Workers of the Wall. Uh, aquest uh, cantant i militant, aquest músic, Woody Guthrie, va néixer l'any 1912 i va abandonar aquesta vida l'any 1967. Va néixer a Oklahoma, Estats Units, i va morir a Nova York, i va morir a Nova York. És conegut també per la seva lluita com a militant a les fàbriques, com a militant també doncs, al costat de, dels més pobres, i va viure en la pròpia card doncs, els èxodes que es van viure als Estats Units de Nord-Amèrica durant la depressió, els anys 29 i posteriors del segle passat. És un personatge molt interessant... Eh, que val la pena doncs, que el conegueu si no el coneixeu i per això farem un programa especial. Eh, acabem, doncs, el programa d'avui amb un tema d'en de Budi Gutri que es titula All you fastest bound to lose. Tots vosaltres, feixistes, eh, esteu perduts o esteu destinats a perdre. En Budi Gutri portava a la seva guitarra un adesiu que deia This Machine Kills Fascists. Aquesta màquina, la guitarra, mata a feixistes. Amb la seva veu, doncs, ens acomiadem. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per deixar-nos que t'acompanyem. Fins la propera. There, boy, we'll a couple de pau a contrabanda FMA.